Рауль Чілачава «Дві столиці». Українська творчість грузинського поета. Поезії, переклади, маргіналі, есе, монографії. Видавничий центр «Академія» Київ. 2002 рік. Читає Ігор Мурашко. Чверть століття тому я задумав написати книжку під назвою «Україна, яку люблю». Виявлялася вона у формі публіцистичних оповідей про країну, її народ, звичай, традиції, культуру. З часом ідея дещо трансформувалася і замість розповіді про Україну складалася сповідь українською мовою у віршах, есе, перекладах, маргіналіях, монографіях, мовою вивченою вже в дорослому віці та давно майже рідною. У цій збірці відібрана лише дещо цю з того, що написано, перекладено і опубліковано мною саме українською мовою. Монографія про Петренка, виняток, аналіз російського перекладу «Витязя в тигровій шкурі», виконаного українським поетом, вимагав російської мови. Отже, книжка не тільки про Україну, але українською мовою. Особисто для мене це одне і те ж саме. Автор. Ренесансний майстер. Штрихід до літературного портрета Рауля Челачави в прозі та у віршах. Коли вас перестріне цей високий ставний юнак – коли ви дослухаєтесь плину його уповільненої в української мови, ви навіть зможете його прийняти за Гуцула. А тільки звідки він, з якого боку Карпат? Єдине, в чому ви інстинктивно не помилились, так це в тому, що маєте справу з сином гір. Рауль Чілачава – грузин з переконливим знанням української мови і культури. Равуль Челечава цікавий молодий поет, поет грузина український. Більшість його віршів народжено мовою Руставелі, меншість мовою Шевченка. У поезії Равуля Челечави, звичайно, найвразніше видно два струмені грузинський та український хоча вона живлена далеко не лише цими двома джерелами. Та потужна пульсація рідного грузинського джерела спроможна наситити вибагливі поетичні смаки. Світ, всесвіт б'ється в його живих рядках. Шау, пристрасть, темперамент – так, здавалося б, Загальнообов'язковий для поета Східного, обов'язковий в його найбільш позірному, видимому варіанті, в поезії «Чилачаво живе в глибинах, його пристрасті притишеній тактом стриманості». Він поету важливий весь у спостережності свого розгалуженого чуття. Він досліджує кожен порог своєї вразливої душі, Досліджує, ословлюючи його. А що вже типово грузинське в цьому молодому чоловікові й поетові, так ота дивовижна просякнутість своєю історією і праісторією відповідальність за неї перед сьогоднішнім і майбутнім, вона відчутна в кожному слові. У поета мають бути голодні уста, голодні на все пізнання світу і себе в ньому. Урагуля лечави, вони таки позначені смагою голоду. Київська Софія живе в його душі поряд із Кашветі і Гелаті. Він пізнає своїм коренем корінь народу, якому належить його глибинна закоханість. Іван Драч, 1972 рік. Кілька років тому, час від часу, зустрічаючись з друзями, грузинськими поетами, я розповідав їм, що вчиться в Київському університеті молодий грузин, студіює українську мову, навіть вірші почав в неї писати. Але найбільше вірших пише рідною грузинською мовою публікуючи в нас переклади. «Не знаємо», – відповідали поети. «Не чули». Минав час. Вчорашній студент захистив у Києві університетський диплом, подав рукописи до видавництва. Чілачава, сказали мені у Тбілісі минулого року, – «це той, що Сосюру і Тичино перекладає?» «Знаємо, знаємо». Гарний поет. Цього року в Києві та Тбілісі опублікована вже і оригінальні книги Рауля Челачави. Збірочку «Саповнела. Квітка щастя» подарована українському читачеві «Молоддю». Це незвичайна книжка. Перш за все, я прочитав ті поезії з неї, що їх написано в українською мовою в оригіналі. Дивне враження, наче хтось взяв знайомий з прадіда музичний інструмент, але крізь достеменно знані струни проросла мелодія незнайома, нова. Почавши з такого традиційного, може, порівняння, Думаю про поезію Челачави і про добру справу, якою стало видання віршів його у молоді. У перекладних віршах і в оригінальних, україномовних, Челачава є поетом грузинським наскрізь. З гострою спостережливістю, своєрідною ритмікою де білий вірш чергується щіткими страфічними конструкціями. Образи, несподівані часом укорінені в грузинській традиції, насичені точним змістом. Справді ж для нас звучать екзотично, а для грузина це назви рідних місць. Зедазені, Оплістіхе, Кашветі, Дінгорі, Чилачова не згадує їх. Молодий поет, здається, пише вишукано. «Дивлюсь у небо, відчиняються двері Всесвіту». А втім, образ світанку, як дверей у небі, є одним з найтрадиційніших у поезії Грузії. Так стоючи на схрещенні двох поетичних традицій, Іван Драч у передмові слушно це відзначає. Чилечева пише вірші однаково щиро, вклоняючись галактионові та Табідзе і Павлові Тичині. До того ж він перекладає Тичину рідною мовою, а вірші Табідзе спробував перекласти українською. Чилечева полюбляє начерком зроблений малюнок, майже шкіц до якого можна повертатися, знаходячи там простір для нових асоціацій. Гарно, що переказані прозою вірші його дуже багато втрачають. Тканина оповіді в них наскрізь поетична. Вітаючи дебют молодого поета, хочу побажати йому хіба що розкриленішого, масштабнішого погляду на світ. Втім, удосконалення ще попереду відбувся дебют, цікавий з багатьох поглядів, перші кроки, і вірю в те, що кроки ці надалі буде пов'язано з Україною, звідки починалися вони. Мені доводилось бачити, як Микола Бажану у Києві та Іраклій Абашідзе в Тбілісі опікувались долею челечави. Мудрі поетичні дідусі його покоління. Поет свідомий відповідальності своєї перед ними. У нього є навіть вірші про діда, перед яким соромно, коли виявиться у молодого поета порожньою порожнісінькою корзина життя. Що ж, ці почуття конче необхідні митцеві. Прихід молодого поета може стати радісною подією для двох братніх літератур. Появує ще одного посла України в Грузії, в доброму посольстві братерства нашого. Равульчила чава став на шлях непростий і гідний. Скромності, працелюбство і таланту потрібно на цім шляху. Хай вистачить їх поетові. Віталій Коротич, 1972 рік. Раоль Чілачава належить до рідкісних талантів. Грузин за національністю, за місцем виховання він після закінчення вузу в Україні досконало опанував не тільки українську мову, але й історію та всю різнорідність української культури. Він став найобізнанішим спеціалістом з українсько-грузинських літературних взаємин. Рауль Чілечава насамперед знаменитий перекладач творів тичини, бажана, сосюри, малишка грузинською мовою. Далі він зробив чудові інтерпретації на грузинську мову творів Сковороди. Він переклав українською мовою поезії Галектіона та Бідзе і цим довів, що може бути не тільки пропагандистом української поезії в Грузії, але й грузинської в Україні. Нарешті він виявляє свій дар і в оригінальній поетичній творчості. Чесний і скромний, працьовитий і постійно відданий збагаченню грузинсько-української духовної скарбниці, Рауль Челачава, Заслуговує як найвищих похвал Дмитро Павличко, 1982 рік. Завжди підтягнутий у строгому чорному, педантично випрасованому костюмі, з чорним, як волоссям, криловолоссям, звільною чимось схожою на шатабріанівську зачіскою, але значно строгішою. Навіть пасма ранньої сивини сприймаються як відблиск сонця, що роблять білою смолисто-чорну поверхню. Такий Рауль Челечава в суто зовнішньому портреті. Але цей портрет дивовижно збігається з його внутрішнім, творчим літпортретом. Як майстер слова, Рауль Челечава постать неодновимірна. Він постає перед читачем у трьох різних іпостасях. Перша з них для нас дуже приємна. Рауль Челачава – український поет, і то дуже високого рівня. Друга – він прекрасний перекладач українською мовою майстрів рідної йому грузинської поезії. Це теж вияскравлює його українське літературне обличчя, Навряд чи хтось з українців спромігся б представити нам Галактіона та Бідзи так, як це зробив Рауль. Однак третя іпостась, найзначніша, Челачава – передусім грузинський поет. Є в Рауля Челачаву ще декілька іпостасей. Він учений літературознавець, доктор філологічних наук, у певній мірі літературний критик, і, о, диво, публіцист-нарисовець, що торкається найгостріших тем нашого жорстокого віку, а до того ж віднедавна став помітним державним діячем Незалежної України. У своїх грузинських та українських віршах Рауль Челачава посає єдиною творчою постаттю але з, поміж інших в його українських віршах один особливий пласт про входження його сина Зеленогори Сакартвело в духовне життя нації і взагалі в життєвий український простір, в якому він перебуває близько двох третин свого життя. Найзначнішим твором цієї проблематики є добірка з двадцяти п'яти чудових сонетів первого Латан, я без коріння, без України, я син я без крони. Двадцятий сонет поеми Первоцвіт любові це своєрідний психологічний портрет Рауля Челечави, який можна прикладати до багатьох людей, зокрема митців слова спільної з ним долі. Тому цей санет треба якось виділити і, можливо, ввести в якісь збірники чи хрестоматії. І нарешті проблему домовленості та дволітературності автора остаточно розв'язує поезія «Український сон». Поетові ніби приснився сону, якому він, немов козак-мамай, грав на бандурі вміло. І неподалік вірний кінь слухав ту давню думу. І ось заключні рядки «Був українцем я в тім сні, насправді ж був грузином». Цим усе сказано, це щиро і чесно. І ми, українці, повинні бути вдячними синові Грузії, який має з нами спільну долю за те, що її син, залишаючись самим собою, непоказушно, а по-справжньому прокладає мости дружби між народами, хоч часто йому нелегко живеться. Степан П'інчук, 1997 рік Коли 31 рік тому з літака, що приземлився в Борисполі, зійшов струнки гарний юнак з лагідними допитливими очима, Навряд чи хто-небудь міг уявити собі, що ця його подорож стане у повному сенсі слова доленосною. Цей юнак Рауль Челачава не тільки вивчив українську мову, українську культуру, українську літературу до таких тонкощів і деталей, що їх далеко не кожен освічений українець знає, а його володів цією мовою як гнучким знаряддям виву глибоких почуттів і думок, ставши відомим українським поетом. Більше того, він став українцем, не відмовившись від свого грузинства, від рідної мови і культури, ставши відомим грузинським поетом. Але це ще не все. З юних років, відчуваючи потяг до наукової роботи, він став визначним дослідником грузинсько-українських літературних зв'язків. Посвячений у таємниці грузинського і українського слова, він дав доказову оцінку українських перекладів грузинської поетичної класики. І ця його праця є і залишається зразковою для тих, доступатиме б його слід, продовжуючи вкрай потрібне для обох наших культур дослідження. Але й цим Рауль Челачава не обмежився. Він і сам став перекладачем поетичних творів з української на грузинську, а з грузинської на українську. А коли Україна проголосила незалежність, Рауль Челачава, не вагаючись, став долав будівничих нашої державності. В особі цього письменника українська громадськість вітає майстра, який ніби прийшов до нас і здобив відродження. Такий широкий діапазон його творчості. І це зовсім не ювілейне порівняння, бо роголь справді належить епосі відродження і української, і грузинської культур ще так недавно пригноблених імперською владою. Закінчити короткий перелік творчих здобутків поета і вченого, хотілося б, рядками Максима Рильського. Хвала руці трудівника і розуму Нептомі. Віктор Коптилов, 1998 рік. Тарагуль Челачава, не лише не забув рідної мови, а й українську вивчив. Привнявся нею настільки, що має цілковите право зватися грузинсько-українським поетом. Кому з літераторів невідомо, як важко писати нерідною мовою статтю чи прозу? А тож поезія, причому високого рівня, ми пам'ятаємо, що поет потребує якогось часто майже неймовірного матеріалу, щоб хоч приблизно відобразити «перечути» – юнг. Якби такий характер мали і інші єднання, можливо, багатьох проблем вдалося б уникнути. Точніше, ті проблеми просто не виникали б. А то раз у раз мучимося роздумами і то не культурологічного, а морально-політичного плану, що зумовлено нашою здавна ненормальною ситуацією і помилковим розумінням багатьох речей. Якщо пишу рідною мовою, то чи не зрадник я? Ну, звісно ж, нам, українцям, добре, коли до нашого полку прибуває такий талант. А як він, грузин, почувається? Де чувана Дві мами, дві вітчизни. Без Грузії платан я, без коріння. Без України ясен я, без крони. Я йшов до тебе, Україна мила, Крізь чорну ніч, в Гармішвілі, плач, І в серці нісу клін з кавказських гір, Ця тема постійно присутня в творчості чилачави, та зрештою неухильно, хоча й поволі, форсується менталітет нової епохи, основою якої буде не боротьба чи протистояння, а діалог, взаєморозуміння. Отже, зникне таке поняття, як зрада. Невитіснення і незлиття стануть визначальними тенденціями, а паралельний розвиток водночас із зміцненням контактів. Професія перекладача стане найпотрібнішою, найпочеснішою, а нині мусимо дивитися на нього як на людину майбутнього, сподіваємося, недалекого. Бо йдеться не лише про переклад з однієї мови в мовою іншою, йдеться про збільшення душ, Тобто поет, по суті, є перекладач, а його творчість є не конструюванням з кубиків слів, а природним способом буття, хоч і картає він себе за зухвалість, що пише санет по-українськи. Але скажи, що я робити маю, коли з мови в мову так не близько, горять в рядках моєї крові зблиски, почуй мене, в мовчанні я сконаю. І це буття не є роздвоєним, а подвійно повноцінним, подвійно повносилим. Суть поезії Челечави не лише в тих ідеях, які він висловлює і розвиває сказати б логіко-метафоричних формах. Логічне і метафоричне мислення ми звикли вважати протилежністями, а в поета ці сфери взаємодоповнюються. Дозволяючи собі розкіш незаангажованості, хоч під тиском, хоч у вільному просторі, багатопартійності, тінь, спроба самозвіту, я тут не перший та інший, Чилечава тим часом є поетом своєї доби. Ясна річ не у поверхово-кон'юнктурному розумінні. Я міг би жить з покусом на догоду, Стояти міг у слави на порозі, Але душа жадала знати грози, І я у вир без мосту та без зброду. Це страфа за всієї метафоричності, Звучить майже як публіцистична заява. Але слово «знати» у цьому контексті і душевним станом автора, і самої природою нашої мови передбачає кілька значень. І дізнатися, і зазнати, і зрештою збагнути. Завершення процитованого сонета так само дозволяє різночитання Ще не так давно подібне слово «критика» могло звучати як вирок для поета. Нині хвалити Бога дозволено його позитивне значення, і я вживаю його саме у такому значенні. Не знать мені, це добре чи погано. Не знать того, чи випливу нарешті на берег той, де наші мріли гнізда бо дивиться на нас цей свіжий ранок, як археолог дивиться на рештки тих черепків з розкопаного міста. Про що, власне, йдеться? Про незворотно, про минуле життя чи про знаки неплінної пам'яті? З іншого сонета «Мені недобре з того, що все добре». Що крім добра нічого я не бачу? А що тоді, коли не зовсім так? А у вірші перечуття жаху? Все сплуталось, ніхто вже не збагне, чи він в багні, чи щойно він збагна. А чорт хи хоче, панове, все збагнете, Побачивши, як крапа кров збагнетів. Привільне буття у двох мовних стихіях так вигостріє поетове чуття слова, що він переростає в цьому плані нас, україномовних, деякі його відкриття у звучанні і прихованому змісті українських слів без прибільшення вражають. Зазначене стосується і процитованих вище, і багатьох інших творів і громадянська, чорний ящик, дим, віа Долароса, кримський сонет тощо, і навіть любовна зигзиця, березень, світлиця світлих сновидінь, запрошення на вальси тощо, лірика Рауля Чилачави засвідчує перетворення поета-романтика на поета-філософа Лариса Мороз, 1998 рік. Муза Рауля Челачави невіддільна від чесноти традицій однієї з найдостойніших у світі поезій. Думаю, що більшої похвали поетові і не потрібно. Поміж його рядків часом почуєш далекий відгумін патріотичної літописної струни Пшавели, особливо з поезії «Кривавих років», у мотиваціях душевних станів Раолові Близький, Галактион та Бідзе. У грузинській поезії є особлива естетична традиція змалювання драми, трагедії. Вона бере свої початки зрозуміння призначення митця, служення народу. Тут можна говорити про історичний досвід боротьби народу і про лицарське ставлення до ідеї народності, і про ту надмірну любов до краю, межі якої може означати, хіба що Господь. Сьогодні, як неприкро, доводиться говорити про біль нації, про втрати, які на минулий душу поета. Книга Рауля Челачави – це слово патріоти своєї землі. Історична правда лежить в основі багатьох його творів. Думки і почуття працюють в напруженому режимі, залишаються тільки суттєве. З таким непоквапом пишуть епітафії на плитах, так промовляють молитву. Строгість мислі і чистота почуттів говорять самі за себе. Такі вірши відразу можна друкувати у хрестоматійних підручниках, хоча від того легше не стане. Трагедії народів, на жаль, мають здатність повторюватися. Різучим, сліпучим чорно-білим світлом позначено чимало творів Рауля Челачави. Гора Грузії, помножена на власне. Народить почуття то, з якою вражаючою гідністю людина несе Хрест своєї долі. Василь Осадчий, 2000 рік. Сім присвят Раулю Чілачаві Чаві. Шені Чіріме. Примітка Шені Чіріме – «Твої біди на мене» – ідіоматичний вираз. Слів грузинських, де я виріс – Ше ні Чий широкий дух, як море, Тим відмірено Брать чуже на себе гори, Ше ні Біль словами гасять люди, Щем нас чирими. Хай наш вік щасливим буде, ще ні Дмитро Білоус Точно парубок Святыни, в быстрых ритмах руставели, В нашей дружбе, в нашем деле, мы огня свои сумели у Днепровских верб зажечь. Славночару поднял Рауль полстолетия: Браво, браво! Мы творим Ему во славу поэтическую речь: Витязь, ты идешь отныне. Точно парубок в святыне. В украинской кожушине, в украинскому брони, Овладел ты, сын Кавказа, вещей мовою Тараса, Ты поэзии окраса, и Господь тебя храни. Леонид Вышеславский Вдячность на бульварі Тараса Шевченка, зовсім в зовсім юному Києві в травні української мови фонетику опановує хлопець славний. В канделябрах весільних каштанів, юні свічі білорожеві, серці хлопчика із Тбілісі, солов'їни мотив зажеврів. Майже двадцять років минуло, Учень вийшов давно в поети, Чом нараз ця згадка майнула над магнітофоном касетним, Де мій голос окремо від мене юним віршим хлопцю чаклує, І кожне слово хтось поіменно у слов'янське личко цілує. Наче вулик гуде столиця, Ми, студенти, наївні, свавільні. І незрадна ж дорога звідси, Коли двадцять років ніс відсвіт Цей з мцмінді мій погляд пильний. Світлана Явенко Раулю Чаві У співцях новітніха жива шата І витязів двомовність золота, Корінена в минулім величаво. Софією і Джварі синоглавим, Пісенним ладом Грузії Перелини, Побратаним зі співом України, такий ви юний, наш прекрасний друже, десятки літ ще сходить до івкружя, тієї нескінченної спіралі, Що творить гімн і тихі пасторалі. Чому в жалобі бачу вас? Чому ж в ім'я дитяти свічку ставить муж, І зал величний завмира, Не диха від приторку до здавненого лиха? Калини грона світять уночі, І з вами разом мужні світачі Чорнобиля. Екран телевізійний закарбував і профіль мужня ревійний. І злам тривожний розчірку брови. Про що, про віщо думаєте ви, затиснувши до побіління руки, які грядуть ще вибухи й розлуки, ніщо, ніщо не проминав минулім і карбами на серці чорні кулі, Що звизнули у вірші на остану в сюжеті про Наталку та Івана. Так ми лиш мить прийдешнього регістрах, і діти, внуки сяють нам, як іскри, і ваше слово в туломі, гамі, гулі, нас покріпляє мужністю Раулю. Наталя Кащук Про Грузію думаю. Раволю челачаві. Я про прогрозів думаю, Вогнеокого бачу мирані, Про метею розкутого чую розкований спів. В доземнім поклоні, в довічній братерській пошані, Простеляє для тебе роздолля дніпровських степів, Ніж не спалих зорі що відбився в задуманнім плесі, посилає тобі з надполіських зелених дібров, котляревського внук, сподкоємець Шевченка і Лесі, от франка й тичини я нині до тебе прийшов. Так одні в нас джерела, і небо над нами єдине, і високі вершини, і витоки соняшних рік, укриваєм двобої за волю і честь батьківщини, побратались ми кров'ю, зріднилися нею навік. Про вітчизну я думаю, про народи у братньому колі, про могутність доби, що вкладав нам уроки перо. Заповіти священні, діла й думки ясно чолі, нас покликали разом творити красу і добро. Про братерство, я думаю, тебе обіймаючи, брате, про єднання сердець, про велику дорогу доріг, Нарати й сіяти, Хліб насушний нам спільно збирати і ділити на всіх, так як правду і сонце на всіх. Роман Лупківський Раулю Челачаві, поет від Бога не глашатай мас, а пломінь, що в душі уб'є все нице, поетові суддя небородатий Маркс і небезумний небожитель Нітше залишиться поетом назавжди. Поет, що знав чиновницькі погони І в пам'яті людській лишив сліди, Як вірші гідні заборони. Поетові суддя один народ, А часом два, коли не без причини. Поет Рауль, він від усіх щедрот І Грузії, і України. Пройшов поміж огут і поміж куль, Зборов часи рожеві і похмурі, гнуздай Пегаса, й тримайся, Рауль, І будь як тигр у витязливій шкурі. Петро Асачук Здогади лукаві, Раулю чилачаві, А ті, що перші грюкнули дверми, Уже давно долають перевали. А ми з тобою тихими крильми Весь білий світ надіями обняли. Нехай везе присріблі сивини, Хай Бог дає достаток їм і силу. Але тоді, як грюкали вони, По наших крилах їхні двері били. А що я чула? Як було нечуть, Ті протяги за нашими плечима, Ну що ж, нехай радіють і живуть, Вивершують значимість незначиму. Думки мовчать, а совість не мовчить. Жене, як хмари, здогади лукаві, Над їх сумлінням небо не бесить, Забравши владу, роздувають славу. А ще майне о здогадах моїх Таке що важко віршами казати Не доведи, подує в інший бік, то в інші двері будуть поспішати, І стануть там, де протягів нема, І присядуть у зручніші крісла, І так обляже холодом зима, Що хрипне голос і не йде на пісню. Здається, мить. І з розуму зійду. Свічу надії, підлий час задує. Ти відчуваєш, друже, цю біду? Чи так, як інші, крила прилаштуєш? Ганна Чубач Світлиця світлих сновидінь Вірші для дорослих Гроба самозвітов Не брав, не мав, не виїздив Не чув, не знав, не зустрічався Не заклинав, навіки слався Не божеволів диво здив Не нагромадив, не набув На відданість не присягався ні перед ким не гнувся, не слався, Ні-ні, самим собою був. Не убий. Відміняється свято, призначається бій, А на вустах молитва і благання не убий. Відміняється щастя, призначається плач. Дерчить розбите серце, неначе той деркач, Відміняються ночі, відміняються дні, відміняються друзі, і ми в самотині. Ліворуч тьма, провалля, праворуч чорна твань, а навпрастець пожежа і дим розчарувань. Нам зав'язали руки і кинули бій, а на вустах молитва і благання – не убий. Мертвий будинок Мене не буде більше в цьому домі, де пам'ятають жести чемних рук, де чути звуки з присмаком розлук і п'ють вино герої невідомі. Я серед них немов листок полину у товаристві руж і хризантем. Від світських жартів, від скабрезних тем і холоду у вирій я полину, ті лінії у мертвій позолоті, що, мабуть, вже нікуди не ведуть. Коротшують і падають, мов ртуть В морозний день, і страх сягає плоті. Та що там страх? Його на гукати? Хай кружеля жорстока круговерть. Я пережив у цьому домі смерть, А двом смертям і справді не бувати. Чорний ящик Моє невтішне покоління, Я не знайду для себе слів. В болоті вклякли поколіна, Роздягнені, голодні, злі, Наскинули на призволяще, Ні звуков жалощів згори, ми наших буднів чорний ящик, Ми знаємо, як літак згорів, Нас загубили і згубили, Ми наче є і нас нема, Під тьмою вкрився простір білий, Не відгукнеться ніч німа, І тільки сумі плач пророки, Що з них буддяча лиш зійде, де зараз всі вожді, пророки, прапорності наші, де? Фатум, нещастям, лихом, буйним снігопадом, звалився на нас, вірвався в наші душі і сумніви пекучі проклятущі, Збудив, підняв, розчирив грізний фатум, На зашморг взяв кохання, богом дане, А нас загнав у кут, неначе звірів, І сидимо у темряві без звіри, І чорний сніг в печалі чорно тане. Сковорода. Сказав Григорій Савич Сковорода, Що світ ловив його і не спіймав. Ще в пак в запасі він без смерті мав, І хлюпала йому жива вода. Без нагород, без лаврів, без посад Він сам ловив свій власний дивосвіт. І де б не був, скрізь проростав у слід божественных писаний, квитучей Березень дружині в день народження. Болять сніги, котрим вже небілитий, Котрим в чорноземі розстанутий край. Дістань сопілку березню і грай, Мов на світанку жайвер в небі літа. Грай березню просічені пролютий, Про той зимовий яблуневий сад, Верни мене, верни мене назад, Де снігопатий шал його прелюдій. Мені там був неначе справжній рай, І вся його дом теж звідти зайнялось. Про зиму тут ріскучий той мороз, Мій супілкарику, мій березню, заграй. Зигзиця Зі мною будь провіснице світання, хранителька від суму і сум'ять, дозорці славні близько вже сурмлять, І нам несуть аресове вітання. Зрадіймо разом нашій перемозі, припиненню дощів кривавих сліз, Як недруги в чорне одяглись, Давай ми вдвох у біле зберемося. Жадана звістка серце обігріла, яку несуть гінці з усіх доріг. В цей час в цю мить, неначе оберіг, зі мною будь зекзице все закрила. Дащ нам днесть. На цій землі трава вже не росте і хрест самотній сумно похилився. Покіль брудний потік і похилився, розмило все, лишилося осте безплідне поле кривди і чудес, де навіть гад повзучий не ночує, де, мов струни, природа неня чує глухе волання «Боже, дащ нам днес Давнє кладовище Впаде заря на давнє кладовище, Здопла несамовито зойк не сич, Посуне в ніч єрмовище облич, Почує сич, В діброві вітер свище. У темряві, як збитий з пантелику, Загубить перелесник власний шлях. І кладовище бічний жах Вмить воскресить журбу святого лику На дні печалі і ночей На самоті з журбою на одинці, На дні печалі на самому денці Живу як тінь загиблої байдарки, Беруть на кпин Офелії байдарки. Бо згинув світ, в якому варто жити. Скрізь варта, варта в полі, варта в житті. І на поверхні, і на самім денці. Ночей печаль. З них народився денцей. Паром Ви зачекайте, пане трохи, тут паром, тут є закон проходити по черзі. Побавтесь люлькою, погортайте чейза, Він славно чеше так не гусячим пером. Паромщик стріне вас, як мудрий пілігрім, Ще з вами залюбки по чарці вип'є ром. Дарма, що впередень в корчмі пропили грим, А то були б для нас чудовим ви п'єром. Нетиповий тиждень Горів суботній день, недільний теж горів, А понеділок звір лежав і лапи гріву. Вівторок виглядав, що зробить середа. Четвер, мов рятівник, волав, як сирота. А в п'ятницю кінець биття вокальних каз і ридання в мікрофон Патрисії Каас. Дим Мені наснився дім, де був я молодим, із каміна волував Вітчизни вільний дим. На силах бронзовів духмяний апельсин, Заводив батько джип, за батьком опель син, І слався по шляху легенький дим димок. Ну а тепер, тепер вселився в дім да моку, Валує дим. Сльоза аж очі випіка, Та не відчизни дим, Та дим лиш випіка. Хрю. Пісня старого майора з утопії Оруела «Скотинічий куточок». Ми, мешканці підвалів, Заложники хрущоб, тримаємося, зненацька не вирвалось хрющоб. Племінне наше стадо далеке від корит, Незвичні нам розваги й курортний колорит, Захламлені хибарки, мовкинуті гроби, Наповнені лунням роби, роби, роби. У вухах тільки гасла, А в серці тільки щем, І праця, чорна праця, Під снігом, під дощем. Нещасне животіння, Що без тепла родин, І як би не крутився кінець усім один. Та чи не час, братове, Щоб стали ми на прю, І містер Джонс почув би Суворе наше, хрю. Театральна дилема. Останній акт. Дзвінок. Рушниця на стіні. Статисти ми. Главреш тримає нас в тіні. Мов запитання знак. На став курок. Чи зважиться герой на божевільний крок? Фантасмагорія. Я озирнувся і побачив сніг і завірюха, Вітер валить з ніг, годинник б'є дванадцять, а навкруг лягає ніч, чорнюща, нічи круг, мовчання зле. Озвався хоч би хтось. Дванадцять б'ють, розгублений Христос. Віа Долороса, примітка віа Долороса, латинське. «Скорбот путь», «Срадницький шлях Христа від Гевсиманського саду до Голгофи». А це і все. При світлі Каганця поставив крапку під останнім віршем. Куди не глянь, все гірше та все гірше, здається, вже наблизив до кінця. Звичайно, річ не в тому, що сніги. Що остигає мерзне ця колиба, А втім, що зник священний кусень хліба, Щоб біснуватий бісить гі-гі-гі, Що й лампочка не світить ілліча, Не ілліча, даруйте, Едісона, Що змішані реактор з LED І зона вісні я чув про неї світ кричав, Печаль печерна, чорна, наче ніч, Сама чаклунка теж чорноволоса, Вона пророчить Віо Долороса І огортає серце сум сторіч. Воістину Воскреслий Мов чулися сигнали її Зосу, У цім краю не жити Ісусу. Вдягла причисто віру Немовлати, щоб зберегти майбутнє немовляти. Тікала діва, ноги грузли в глегі, Світилася надія в Галілеї. При тому світлій світ наш коло креслить І хрестить нас воїстину воскреслий. Сходження на Голгофу, Осадчуку. Ми на Голгофу піднімалися разом, хоч не збагнути відмовлявся розум. Якраз на тому місці ми стояли, де римляни Месію розіп'яли. Я почуттів не найсвятіших, як ми були у тій господній ніші, де три доби його стражданне тіло у полум'ї палало і не затліло. Ми на Голгофу піднімались разом і сумніви допитували розум, а чи Голгофа справді невисока, чи то омана для людського ока? В душі пекучі визрівали строфи, І кожен думав про власний шлях з Голгофи. Єрошалаїм В серпневий день я на горі Сіон З відкритими очима бачив сон. Зір чарував казковий краєвид Торкався струн священних сам Давид. Господар мій, до речі, був араб. Хто це сказав? Не вільний він, араб. Мені вчувалось в шелестинній руж. Ярушалаїм? Шалаїм? Ой, Яруш! Квітнева ніч 1986 року Квітнева ніч, за Києвом пітьма, За Києвом щось коїться недобре, Спокуто і гріх, ридай собі ридма, Світ звузився, іначе обруч обрій, Сосновий ліс ворушиться в вісні, Кінця свого не відають лелеки. Я чую звук незвичної весни, Тремку печаль забутих вже елегій. Весна, весна, над нами проліта, Комета чорна, наче ворон хижий. Це муки знак, це сльози, це біда, час розколовсь, і ми на роздоріжжі. Жар птиця Прийшов, побачив, полюбив, ще й на колінах повз, Аби жар птиця молода не прошмигнула повз золотоверх і мій собор. Мій уцілілий храм, де рятувалася душа від потрясінь і драм. Я там прожив сто тисяч літ, і Господь мене беріг, і від палких космічних стріл, і від полярних крих. Та раптом небо охопив пожежами стожар. Згоріла птиця, і від неї лишився тільки Жар. Надівайте корони і йдіть, Павло Тичина. Я тут не перший, ну і слава Богу, на тих на перших кину погляд збоку, спинюсь на мить, почую їхню мову, Як прагнуть всіх жадану віть пальмову. Шей й постаті зухвалі розрізню. Хтось затіває бійку, хтось різню. Ні, не дійду я до такого стану, Та клянусь, мені здалося кличе «Сюди, на Русь! На Русь!» І я примчав на поклик Крізь пилину століть. Вона ж моя царівна Зажурена стоїть. Вона не знає мови, Хоч гопки скач, хоч плач, Та я її порадник та я її тлумач. Промов, промов, грузинко, Бодай на пару слів, Щоб голос твій гортанний Котився по Русі. Аби діла державні Довести до ладу, Ти говори, як вмієш, А я перекладу. Орел на Кавказі по конвіку Прометея там орел карає. Тарас Шевченко Орел нас карати, ще хоче чи ні? Ще прагне напитись, він кров'ю чи, чи ні? Горить полагко чи відважний аул. Брат брата шукає, гукає Ау. -у. Карателю плем'я несе ще доби Спустошення горе, мій краю тобі. Хай Бог допоможе, врятує Кавказ, бо гори Кавказу то світу каркас. Зимовий ранок в кури. Щемливий шум сонливої кури, В дерева білі-білі Спинились враз усі автомобілі І ледь дихають, мов, змерзлі снігурі Погоманів світанок з усіма До заходу сховавши ясні зорі Повзе вперед бульдозер, як в дозорі і аж пошить сніжинками зима. ДО ДОМУ Полтава, Харків, далі на Донбас І через Дон до рідної оселі, Де спогдав всі юні та веселі Із білих скель ви топас. Промчуся я шляхами давніх літ, якими доля стрімко пролетіла. Я син землі, яка мене зростила, а не якийсь бридкий космополіт. Ту землю я не те, що не лишив, не те, що з нею в снах не розлучився. Я в неї віри і мужності учився, вмирав і воскресав, і знову жив. Живой тепер, дарма що часоплин давно вже запорошив мої скроні, Але летять, летять в шалені коні і домчить мене додому хоч один. Бранець світла. Замкнулось небо вперто назавжди. І я один, мов, бубон в тому колі. З усіх усюд прожектор очі коле. Дарма болать, дияволе, завжди. Дарма болать, хоч враз скона і згинь. Тут інший світ, і інші тут закони. Я, бранець світла, чуєш, я в загоні. А в темряві конає мій загін. І не почую звуку вже звідтіль Жорстокіше чи мислимо карати Мої скарби, тігунці і карати Розплавлені промінням злих світил, Перебудуть так у колі осійнім Коли життя вже випало таке І це життя, звичайно, так і є Осліплений впиваюсь досі ним. Спалахують бажання незборимі, Пливти, пливти рядками вниз споримі. Поезія тоді немов принцеса, І плескіт хвиль, мов вигук, А ви кайзер. Пророки О, Боже мій, це ж скільки-скільки років Жили отак без тебе, без пророків Тепер усі пророки Та й до нині їх все одно нема на батьківщині Голосіїв Тоді нас ще не обминуло щастя хоч ні кола, як кажуть, ні двора. Казала нам сусідка баба Настя, які ви в мене славні дітвора, і шелестів дубами голосіїв, красу землі вбирала неба синь, та ще звучить веселий голос її, та ще живий наш синьоокий син. Крапка. Поставлю крапку, і, мов, останню краплю своєї крові вичевлю чорнило, щоб від печалі небо не чорніло, і вижив дух, у пекло я потраплю. Враселі, г'єрі, нічше, фрейди, кавка перед очима промайнуть, як тіні. Єдине слово згинув карантині. І лишиться на землі від мене крапка. Пес, кицька і діди диван. Край нашого села стояла біла хата. Жили в ній мирно пес і кицька волохата. Мов зараз бачу піч, конторка і диван, а на дивані пес і кицька і дід Іван. А з вікном цвіли Всевишні та Всевишні, а той дім, здавалося, Всевишній. Навмисний дідуся я звав наш дід Іван, а він до бабці бач, це я великий Іван. Так затишно було в тій небуденній хаті, Дивилась із рушників на нас ікона хаті, І нині, як тоді, в душі блакить небес, і хата, й дід Іван, і дружній кицька і пес. Біла ворона Біла ворона крилами била, об нашу шибку. Вона любила з нашого тоне, білі батони, примітка тоне, піч, де випікають грузинський хліб, що бабця клала їй на картоні, а на дворищі гуси, біла ворона злітала в тузі. Чом гусенята я вам не мила, а гуси, ти ж бо. Ворона біла. Січень, Сичі у січні не кричать, Мовчання тисне зусібіч, Лиш гоготить весела піч, на ній бадьорості печать. Човни у січні бачать сон, Мчать, наче чайки вдалечінь. Ім чути голос тільки чий, Та хвилі веслом в сон. У січні злива не січе, Кружляє сніг, тріщить мороз, Здається, сад злетить ось-ось, Та й хутков в квітень утече. Повернення до Ітаки Коли повернувся, Ніхто мене не впізнав. Змінилася моя стара і така, Притулок моїх найвищих снів. Я не впізнавав малих хлопчаків, Що розважалися незбагненою герою. Я не розумів мови перехожих, Якою вони розмовляли. Змінилася моя стара і така, навіть каміння й те вкрилось мохом. Тоді вперше покаявся, чому приїхав, чому ступив на цю землю, яка вже давно забула про мене. І земля старіє, мов людина, втрачає зір і слух. Тільки все це відбувається для тих, хто її пам'ятає молодою. Для малечі земля знову молода. Вона з ними разом ще раз постаріє, аби наступні покоління зустріти повнокровно. Коли повернувся, ніхто мене не впізнав. Всі вважали мене простим подорожнім, і брати, і невістки, і лише мати, одна єдина, побачивши мене, гукнула Сину мій, і мати старіє, але син для матері ніколи. І збагнув я тоді, лише заради неї повернувся я до тебе, моя стара Ітако. Черга, східна притча Настав час черг і чекань. «Що дають?» – запитують громадяни. І відчуваючи, що відповіді не відає ніхто, приєднується до живої річки і вивчають спини одне одного ретельно. Раптом за прилавка чути голос продавця. «Маємо все, що бажаєте!» І скаламотилась, і раптом завирувала жива річка, і шалено помчала вперед. «Чи не продасте щастя?» – спитав один, коли вгумувалися пристрасті. І магазин спорожнів. «Я продаю саджанці», – відповів продавець. «Ви ж просите плід, а той плід мусите виростити самі». Заповнела, примітка заповнела, квітка щастя, коли літо вмирає і сивіє небо, Коли полем пролине вересневий промінь, У колхіді блакитю розцвітає квітка, наче спомин любові у забутім серці. Я шукаю на кручах при дорозі ранковій Сині спалах сонця в листі саповнели І вірю, не зрадить, не покине радість Нашу світлу долю, наші чисті далі Коли літо минає і сивіє обрій Я вертаюсь щоразу на дідівську землю Розквіта саповнела в осінньому лісі, наче щастя до мене простягає руки, коли на веснянім небі розцвів мигдаль, якими важкими здалися пальтої зимові черевики, Цю свіжу могилу слід підправить, сину. Цей повалений паркан слід полагодити сину. Ворогам і друзям слід відповідати сину. Дідівську гвинтівку ти доглянь, сину. Золота куля дрімає в срібнім стволі. Ми свідки дивної пори. Минуло літо і раптом зима, А осінь, яку ми так чекали, Загубило, мов зірку, небо. Ні засов не брязнув, Ні скрипнули двері дубові, Прийшла безтілесна й невидима І через темну кімнату На шпинках пройшла. Цей білий папір – заповідник мого сумління. Тримайся, серце, аби сюди не впустити мисливця злого. Безлюдній палати проходжу, від тиші болить у бухах. Полюби мою правічну мову, Полюби мої фортеці сиві, І по слідах золотого руна Блукай в лісах ковхіди, а я на березі Дніпра зачекаю синю пташку. Вона прилетить. Хвала літері О А я не знав Ти здавна ждеш мене У темряві страшенній самотині Де правлять бал жорстоко самотіні. Де правлять бал жорстоко самотіні. І де журба нікого не мине А я не знав знайдеться оберіг на мистечко із золота відлити, а не даремно серед славних літер для вигуку я в горлі «О!» беріг. А я не знав, що знаю я, зима минеться, щезне, в непам'ять одійде, і попри все до неба одійде, і Бог не зведе нас з розуму з ума. Вовченя, воно тобі вже двері відчиня. Заходь, заходь, ще встигнеш спокусити, Хоча вовки, здавалось, збоку ситі, Знайшлося ти, голодне вовченя. Тобі б тепла й ласки ніжних лап. Наші цілющі звуки колисанки, Їх ліками вважали колись янки, Коли вже був безсилий ескулап. Заходь, заходь, тягар з душі зніми, Мій вовчуку, лаштуйся біля печі, Тебе зігріє цяй вам білі плечі У білих нетрях пізньої зими. Зоряний день ти жди мене на ближньому розпутті, На перехресті заповітних дум, І я до тебе шалом припаду, Розбещений, як молодий розпутін. Я вимовлю такі слова любові, А я такий роздмухую вогонь, Що полом'я від подиху мого Паватиме у тому гранослові. Але ти жди, бо сенс кохання ждати і вірити. Він буде, він прийде, той зоряний, той незрівнянний день і перекреслить всі минулі дати. Ти покажи. Ти розсуди, як знаєш, як вмієш. Як безголів'є наше розумієш, Як буде нам сміятись, чи ридати, Наш календар чи містить, чи рідати, чи облетить, чи зжовкне з листя, чи все гаразд у данським королівстві? Ти покажи, це друг наш, а се ворог, і розсуди, та не суди суворо. Світ на двох. Ти вже була, І я так само був. Колишні ми, Бо вже колись були. Ми власні строки чесно от були, Дарма забула ти, Дарма і я забув. Ми відлік часу спільно поведем. Я одне одному пришепчемо прости. Я маю скарб, він зветься просто «Ти». Я маю світ на двох, і зветься він «Едем». Урай нас кличе Дант! О, Наталі! Знов постріл снігу. Знов вічний білий вічний хрест поета Вижається в тумані, як пієта І гасить сум божественну снагу. Та все ж дарма радіє секундант, Що вгледить він мою смертельну рану. Нам жити ще, вмирати нам ще рано, І замість пекла в рай нас кличе Дант Запах каштанового цвіту Не грім, не вітер і не дощ, Не граф, не герцог і не дож, Ні чудесько на лапах Тебе розбудить білий цвіт І весняне бояння від Їх незабутній запах Розплющиш очі і збагнеш. Спустилася з небесних веж В сліпуче море квітів. Натомлене немов колись, У тому морі ти до сліз Благати будеш пити. У тому морі молодці, Де лиш пелюсточки оці, І серце мре аж тане. Згадай мене, як віщий сон. Ковтни, ковтни, Ковтни озон, Зрадій, Цвітуть каштани. Світлиця світлих сновидінь Приїхали, Ось і моя господа, Моя світлиця світлих сновидінь, ти впевнена до неї увійди, як у свій дім, і не приховуй подив, Що я один, ще не таки веселий, яким тобі здавався, і ще здаюсь. Я мічений, я лиш тобі здаюсь, без музики, без шуму, і весілля. Так, соняшно, віднині будеш знати мою оселю і бентежну мить, коли від болю серце защемить, достатньо лише ту трубку зняти, яка давно мовчить в Твоїй Господі і в сотої печаль холодних стін, щоб жила моя забута тінь, я звалася на Твій великий подив. Урілі У нас усе одне, Одне на вік, хоч ти щодня багатство наше множиш. скільки ще вмієш, скільки можеш, а я в душі до тебе лиш на ви. А літо чать, вважай вже пів життя, проспіване, проплакане, прожите. Ми ж у ріллі, спитає хтось прожито, не мов про сон про мамина шиття, садочку ще малою, як була, і про любов не мала навіть гадки. Хоч я хилився до тебе тополятком і думалася, на все світ кров гула, так от прожито. Будуть в нас жнива, глянь, шелестить, зійшло святе колосся, не поспішай, не все, що відбулося, Нехай і сніг, любов іще жива. Запрошення на вальс. Осени, як сади пожовтіють, І з погодом серпень озветься до вас Під блакиттю небес України Станцюймо, кохана, омріяний вальс. Ви прилиньте, як марево воліта, Як свято кохання цариця краси, Забринять на вітрах листопаду на навіки двох душ голоси. Ви прилиньте упору осінню З легенд незабутніх, незайманих меж, Хай колиска мого сподівання Колише заграви невгасних пожеж. Світять в серці вогні сакартвело, Гойдають платани веселих подахів, І з дитинства мого в Україну Пливуть орточальські червоні дахи. Світять в серці і зорі українські, Простори безмежні, Озера ясні, я люблю вашу мову величну і ваші жагучі величні пісні. Тож приходьте, як соняшна повінь, і з погодом серпень озветься до вас. Під блакитю небес України станцюймо, кохане, омрійний вальс. Освідчення Все, що було, що є, що буде далі, навіки наші їх не розділить, цвіте весна, мов квітка цінандалі, ще мить навкруг любові справжня мить. Я вас люблю, хто це сказав уперше, хто і до кого вперше промовляв. Стоїть весна. На юний світ, зіпершись, Від вибуху броньок Здригається земля. І я стою, мов пам'ятник любові, Мов пам'ятник безсмертним тим словам. Я вас люблю до завмирання крові, Хоч клятва ця стара вже не нова. Я вас люблю любитиму й далі, Хай дощ, чи сніг, чи люті холоди для мене ви, мов, квітка ці Допоки так, я буду молодий. Український сон Я український бачив сон. Не соно диво дивне. Пташкав з причілка в унісон, Співав горластий півник, бо я в барвисто пишний гай, і все довкола мліло, а я немов козак мамай, грав на бандурі вміло, Неподалік мій вірний кінь ту давню дому слухав і козацьких шабель перед звін йому тривожив ухо, І сині півники мені Сміхалися за тином. Був українцем я в тім сні, Насправді ж був грузином. Срібна нить. А вже ж нічого не змінилось, Нема до тебе вороття. Збулося все, що досі снилось, І не збулося лише життя. Та всьому лише моя провина, тут годі іншого винить, моєї долі половина обірвана, мов срібна нить, Щось вдіяти не маю сили, не відновити нить оту, багноми добре замісили і в нім втопили чистоту. Ну, що тепер? Мій поїзд рушив, і тише будить стук коліс. Так, я від щастя очі мружив, Та це було давно, колись. Будь навіть небом громовержцем, Все ж не втечу від тебе, Будь навіть вежею, що падає, Все ж не залишу тебе, Будь навіть сорочкою палаючою, це ж не зніму тебе. Не, не, не. Коли я сплю, шпаринку моєї душі, Ти наче зазираєш мовча клунка, Щоб у сні не лишився я на самоті. й від тебе не впав у гріх, не наткнувся випадково на якесь нещастя. Самая. Ти написала мій любчику самая, відтанцювала в спогадах самая. Чужої вже, здається, рідна мова, бо не шепучуть губи мова, мова. Примітка мова. По-грузинськи прийде. Данину я нас сплатила моді. Натомлена не кличу навіть моді. Намі жить, намі жить, намі жить. Там грядуще Ребус, син грав, Там я твій вартовий, ти грав. Там між нами не ляже межа, Від ножа, ані від лимиша. Там всі смуги щезнуть, ми живі, І почує світ нас, ми живі. Облого душі Вже почалось Скандальчики і сценки Беруть мене, беруть мене в обценки На штучних віях Наче б справжні сльози Кап-кап Душа в тривозі й облозі Надії ніби п'яні комунари Кому кінець безславний, кому нари Мені ганьба Мені огидні плітки і тьмаве сяйво золотої клітки, Човен у зневодненому руслі Мене нема, мене вже поховали, під від товши зневаги образ, Пощезлав мить відлоння милих фраз і обернулись у лайку всі похвали. Не мов китайку руки заскорузлі, для мене чорну полотнину чуть. Тече Дніпро, всі ріки геть течуть, і човен мій в зневодненому руслі. Гревність Любіть — це з простинь рваних, Сриваться, рівнуя Копернику, Його, а не мужа Марії Іванни, Считає своїм соперником. Маяковський. Що там Коперник? Ревність до Адама, До першого, до самого прапра, -пра. мене на березі Дніпра, і тисне в скроні чорна діадема Перечуті майбутньої облуди Перечуті майбутніх тихих зрад терзаюсь я ревною всіх підряд хто був до мене і після мене буде упертість воно-то так я тут не зовсім свій всі сумніви згортаю у сувій. Вона та так хмиліє голова, Примара, каламар, Не ті слова. Вона та так, я грішний, маю гріх, Але не розкулюсь, як той горіх. Що падає у прірву, в мій літак, Не визнаю, хоча воно і так. Тінь. Я ніколи не повзав, ні перед ким, і не повзатиму. Не примусить до цього навіть диявол. Я лятую з того, що не зміг навчити власну тінь ходити на землі вертикально. Перечуття жаху. Все сплуталось, ніхто вже не збагне, чи він в багні, чи щойно він збагна. А чорт хоче, панове, все збагнете, побачивши, як крапа кров з багнетів. Санети. Благодать. Ні, не кажи, що все було намарне. В душі веселий вітер не буяв, я впевнений, щесниця не яв, як благодать сходила на марані, примітка марані грузинською приміщення для зберігання вина, як сталь кресав з своїх мирані і мчав мене, летів, летів, стрімглав. До океану вогнедишних лав, який гойдав бажань катамарани, Як дихалось тоді на повні груди, І чулось, як земна скрекоче візь опівночі у галактичній тиші. Нам повертав серпневу спеку в грудень, І віз зірок Незгасних цілий віз, Як юності дарунки найсвятіші. Все, мені сказали все, І я повірив слову, Яке почув давно під ранок на світанку. Відтоді самота, І глухо наче в танку, І сниться чорна даль, Мов яма людолову. Шукаю я зерно, Знаходжу лише полову. забута вже, а те сентиментальне танго, Бо заповітний час пронісся злим мустангом, І долю ошукав мою дурну голову. Де завтра опинюсь, що станеться зі мною, Чи хтось, що осліпить красою не зі мною? Все байдуже тепер на цьому повороті, Який не мене жде Неначе пастка звіра, Розтанала, мов сніг, тече сльозою віра, І душу піка, мов пісня по вороті. війна. Стріляли всі червоні, білі, чорні, Війна війнула порохом і ядом. Бомбардувальник в небі вив злорадо, Йому невтомно вторили валторни. І шли юнаки струнки неповторні В родливій мові з галереї Прадо, І марили весною і парадом, П'янили їх надії ілюзорні, Лягала ніч на лаври і на пальми, Кров холодив під сунських сосон-сун, Робові згоря зискне зремий товстосум, Палили пляж фугасу на напалми, А хлопці йшли заради влади, слави, У небуття їх гнали владислави. Сонет про першість Дитячих снів занедбані хороми, Поглинутий туманом тихий край, Воскреснув знов немов забутий рай Далекими стозвучними хорами. Розбите скло, палає тихорами, Не стане веж, залишиться сарай, Жах небуття, ти бідне серце край, Але не дай, щоб свічка згасла в храмі, Десь у кутку в тіні святих повік, Гріхом земним таврований повік, Я помолюсь про втрачені висоти, Про той буремний молодечий час, І не здригнусь, почувши Божий глас, Дарма про першість мріяли. Ви сотий. Мементо віта. Мементові та латинське «Пам'ятай про життя» Валентиній Гашицький Ти озирнись, яка навкруг краса, Які над нами златосяйні зорі, Летять літа, неначе наче метеори, І кожен в серці юність воскреса, Знов спалахне в душі її яса, Щоб освітить незвідані простори. І кбісу всі сумні, мементо морі, Мементо віта, славі небеса. Кажу тобі, бо часто забуваєм, В чиїх руках щасливими буваєм, Чи арів дочка, чи горди горець, Хто шле благословіння нам з гори, Тож радуйся життю, свій міф-твори, бо кожна жінка, власне, міфотворець. Відчайдушний сонет. І все-таки почую я привіт в останню мить у всепрощальний час і зазвучить немов підпільний джаз Твій юний сміх задгомонілих літ. І полечу я в невідомий світ, Млорозі тну як божевільний ас, Вкарбує в ніч свій профіль і анфас Дзвінким безладді янгольських сюїт, І назавжди залишить серце страх Приречений на скін метеорит І спалахне багряний маків цвіт Твоє ім'я на зболених вустах І лише тоді я зрозумію, аж Закінчився мій вищий пілотаж Тигриний рік Який це жах Не бачитись, не чути Твій рідний голос, наче голос долі, Лишитися без тебе в цій ю долі, І сенс утрати в муках осягнути. Ти грини рік тримав нас міцно в знуді, Гіркого меда випито доволі, Втікаймо в літо ближче нам доволі. Там не бувають суди пересуди. Загубимось у хвилях, дюнах, пляжу, Замріємось під соснами, під сунди, Самі собі ми будем кум і сват. Там з променів світило сукню зв'яже, Щоб не жирило серце ні секунди. Носи її, народжена для свят. Сонет ненависті Перед тобою замкнуть всі ворота, І полетять прокляття звідусіль, З квітучих міст забутих богом сіл, Геть одійде коханців п'яна рота. Ти скам'яніш, як дружина лота, І подаче слизької плоті сіль, Отрутою вітри з останніх сил Зженуть її в замолене болото і слава Богу, тричі слава Богу, я збережу оселю цю Богу і витравлю твій сатанинський слід. То вже моя біда, моя турбота, що маю чорний камінь замість золота, і замість серця в грудях маю лід. Сонет про камікадзе Він самогубець, дивний мій земляк, І я його жалію, наче брата, Коли зачай мов, струмінь б'є розплата, Щоб супостат вжахнувся і закляк. Йому байдуже де, навіщо, як, Що розірве ракета чи граната, для нього кров не наче сік граната, У небо бризнув і зник останній ляк. Де взялось це прагнення незвичне, Будичне, синтоїчне чи язичне, Всіх на пекельні муки, сам у рай. Ми в житті шукаємо порятунок, І тільки він знаходить в смерті трунок, Одвічний бунтівник, і самурай, Кримський сонет Прокинулись Мікензієві гори, Гайдає кораблі ранковий Крим. На цій землі на всіх натрапиш крім трави, яка тобі зарадить в горі. Тріщали тут будов міцні опори. Із мітрідатом бився грізний рим. Тут досі чути дзвін класичних рим, Триває спір в мечеті чи собори. Тут нортували скіфи і сармати, Вдаряли в небо хрупівські гармати. Сам батько Сталін ділив Європу тут. Давай ділитись знову хтось гун досить. Але його спеня суворе досить, Но, пасаран, тут наші не пройдуть. Первоцвіт любові Киянин я Спасибі всім за мудрість, за поради, За доброту, неспокій і горіння, За днів моїх смарагдові корони, За те, що путь не треба обирати, Без Грузії платан я без коріння, Без України ясен я без крони. І навіть звідкиля з'явилась ти, і все пішло, як кажуть, шкереберть. Грядущий день сум'яттям повин вщерть, А у минуле спалені мости. Любові нашій все одно рости, Перемагати люту круговерть, Ночей безсонних зневажати смерть, Коли до нас захоче забрести. Збулося все, невдячним бути гріх, Воскрес вогонь з попилу душі, Нам добре вдвох, нам бачиться мета, Немов бальзам твій неповторний сміх, Життя мого вітрильник і рушій. Кохаймося, а решта суєта. Мені шкода, не знаєш ти грузинську, І слів моїх не розумієш суть. Вони тобі розраду не несуть, Позбавлені вершин далеких близько. І все-таки здається щастя близько, Твої вуста з любов'ю ізричуть, Слова мої, їх святом назовуть, І враз під сумнів підведемо риску. Я жду тебе і ввечері, і вранці, Троянда наша на терпких вітрах, Дарма її чатує доля злюка, Та як колись ховав я двійку вранці, На дні душі ховаю нишком страх, Невже колись прийде до нас розлука? Минає рік, і він буде нашим роком. Його вже бачив в спогадах і снах. Летить, ширяє, плаче на чептах І дивиться на мене пильним оком. Це сталося у лісі ненароком, Червневий ліс чорницею пропах. І зойкнув я, в роз'ятерних рядках Стояла ти в зажурі одиноко. То був кінець самотності і печалі, То нашого кохання був початок. Йому кінця не буде, я сказав. Літа гірки над нами проячали, І лиш цей рік лишив любов у спадок, він у серцях рокоче, як гроза. Ми купували диню на базарі, пахтіла сходом запашна трава, Хоч волоком гуділа голова, Ми все ж пішли до скарбів по пізарі. примітка о пізарі Бешкен і Бека, великі грузинські золотокарбувальники XII століття, твори яких зберігаються в музеї мистецтв Грузії у Тбілісі. Сліпили нас в музеї барви ярі і батьківщини слава світова, і Грузія колишня як вдова Гортала нам безцінні мемуари, Раділа ти за мій народ, Задати і золоті історії скрижалі, І з лед землі, що впала колись ниць. Воістину було там, що згадати? Здригнулись ми, то коні з Зобвуглених стерезних колісниць. Зухвальство це, звичайно, не ховаю, що я пишу сонет по-українськи, бо мову іншу вчив я із колиски, до іншого звикав я короваю. Але скажи, що я робити маю, коли з мови в мову так не близько. Горять в рядках моєї крові зблиски. почуй мене. В мовчанні я сконаю. Вже не дивлюсь на наголоси Риму. Все навпаки. Це вкотре дідько сплутав писати вірш, забувши все на світі. В ньому я, як є, без маски та без гриму, Він і свобода, й залізні пута. Мені без нього просто вовком вийти. Хоч круть, хоч верть, Все ж неминуча втрата, І нам не першим правду цю збагнути. Однак в житті ми не лише банкрути, І після втрат знаходить нас відрада. Бувай так, проткне кинджалом зрада, І потьменіє всесвіт від отрути. Та все ж, та все ж в нас має віра бути, як частка сонця в гроні винограду. Надійде час і вимагати стане кохання, ласки, щирості і згоди для тих, кого ми обділили грубо. Шкода, якщо душа в журбі зів'яне, вона змертвіла, полум'я не вродить, так само, як не вродить попіл в грубі. Ми завернули в Вижгород надвечір. Було в машині затишно і тихо. В той день якраз нас обминуло лихо, причаяне в життєвій колотнечі. Я критькома дивився на юні плечі, хотіли губи шепотіти втіхо. Сіяла ти, мов небо після віхов, і я радів, як в'язень після втечі. Благословимо дуба та ялину, Що стріли нас не наче хлібом сіллю, Ген за селом, за лісом, при дорозі. На крилах дум до них вночі ялину, Спішу туди, мов легінь на весілля, А в день в рокованій марній прозі. Усе не так, Усе не так, як треба, Як, мало будь, не буде вже ніколи. Кораблик мій пливе на видноколі і відбива печальний погляд неба. Я міг бежить спокусом на догоду, Стояти міху слави на порозі, Але душа жадала знати грози, і я увир.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 Чи завжди добре там, де нас нема, там слів моїх не будуть більше ждати, Де підвелись дерев кресла ті шати, І мерехтять, мов тіні, сі нема? Я та колись любив, що сил не мав, лежав собі на свіжій сіножаті, Та довелось удалич вирушати, І раптом я відчув, душа німа. Це ти її навчила говорити І відновила мову призабуту. Вже не болить, ще трохи і мене. Ті дні далеким сонцем обігріті Полегшують долати чорну скруту. Шкода, шкода, немає там мене. Ой, лячно так, боюсь тебе згубити, у натовпі на площі велелюдній, Боюсь, що свято змінять раптом будні, І я впаду в знемозі, як убитий. Я заздрю тим, хто встигнув долюбити, Не зойкнувши, здолав години скрутні, І ревнувши понищив, наче трутню, Не дав світилу збитись із орбіти. Живуть в тобі любов моя і кара, Катують, мучать два пекельні болі. Стерплю все в терпінні насолода. Той, хто любив, пізнав жагу і кара. Волюю я згоріти мимо волі, Ніж тліти непомітно, мов колода. Ростану сніг, хоч грудень на дворі. В природі знов звучить дзвінкий мотив. Із криги на Дніпрі, немов сплотів, Зимовий ранок греблю утворив. Прокинулись заснулі хутори, Оскільки в них принади і цноти. На цій землі тримається міцно ти, Обравши власну з тисячі доріг. Іде зима за знаками весни, Щось неземне співає дивний птах, Згородей від у серце виліта, Таку бентежну пору я не снив, Весна мене у тебе на вустах, А ти весна моя на всі літа. В крутім яру горить останній глід, Печальним вербам вітер чеше коси, Вже десь принишклий дрімають коси, і осені ледь проступає слід. Кінчається, так розуміти слід, Без хмарних днів ошаленіли кроси. Аж під склепінням неба, мов на тросі, Висить над лісом жовтий вертоліт. Чаруй нас ця неповторна днина. З Дніпрових схилів дивимось на катер, Що вирушає в древній Херсонес, Рослалася вода, немов ряднина, Несуть блакить небесно хвиль на кати, І вдячні ми природі без словес. Що ти несеш, скажи нам, новий рік, Де ти родивсь, коли, з якого дива, Хто матінка твоя, святая діва, І звідки він пронизливий цей крик, ти, як володар, ждати нас при рік. Вона ж сховалась, доля вредлива, Тріпочі лише снігів сліпуча грива, І вітерець веде хвилина млік. На честь твою звучать затяті марші. Забуто все, невдача, втрата, втома, І дивимось на всесвіт, мов насад. А поки що... На рік ми станемо старші, а поки ще палаять свічі вдома, дай щастя нам верни його назад. Твій календар то чорно, то червона рясніє, і відтак минають дні. То живемо у морі ж на дні, То коні мчать під веселим дзвоном. Звучать пісні і стерео і моно, В них пізнаєм паролі ми одні. Ясна заря згасає в мить одні, Оттак одразу спіє сонце грона. Твій календар, мов, літопис кохання, В нім кожен день свій власний колір має, По них тривоги наші пізнаю. Фіксуєш ти любові колихання, яка щоденне серце переймає, і вітерцем видзвонює в гаю. Щось сталося, щось відбулося, Люба, ідуть дощі і навівають тугу. Все більше відчуваю днів В скорботі я, немовчату я згуба. І кожна мить питання ставить і руба, шепоче мить мені неначе другу. Зізнайся щиро, покохав би другу, вона ж тебе кохає, мов Гекуба. А я мовчу, а я питань не чую, немов не стала стін в моїй кімнаті, і я увесь у синіві небес. В думках твоїх я днюю і ночую, Наврочив Бог навіки покохати лише тебе, Одну лише тебе. Як ступиш перший крок, то вже дорога, і навіть ба це доля, Ти в полоні незнаних далей, аж сивіють скроні поки летиш за сяйвом козирога. Що піднесе зненацька доля строга, але що ховає світ в своєму лоні? Він розколовся ще в древнім Вавилоні, і притча та для нас пересторога. Я йшов до тебе, Україна миру. Воно й добре це навчило жити, Малим своїм багатством дорожити, Яке гупута дух не закувало. Життя немов зазуля закувало, Як маки вже відчервоніли в житі, І раптом полум'я, і знову квіти. Все це мені майбутнє знакувало. А далі наче сон, стоїш ти поруч, Блищать Софії бані золотисто, Дзвіниться, мов ракета, що на злеті. Не страшно вже, бо маю я опору, Нанизуй на пам'ять днів на мисто, І краще ти за всі скарби планети. Треклятий сніг, оскорженілий вітер, Мені надовго сплутали всі карти. У двір не ступи жген стоять на варті. Невже надовго я втрапив цей гармидер? Лили дощі невпинно, наче звідер, І хоч дощі, звичайно, теж не жарти, Що духу пливу сягав тебе в азарті, Тепер же сніг до тебе слід, мій, витер? Алло. Алло, лечу ти в трубці голос, І в ній, здається, теж завія вище. Аби ж не ти, пішов би світ за очі. Та вущає нещадно сніжне коло, Безлюдний день сумний, мов кладовище. Рятуй мене, душа до тебе хоче, не в старості боюсь я, а старіння, думок, Чуттів і прагнень, і любові. Як не ці вороги зійдуться в змові, І без вогню перетворюся в тлінь У страху цим тремтіли покоління. Були даремні битви, ріки крові, Ставали ніччю ранки пурпурові. Від постатей струнків лишалось тіння. Старіє тіло, нікуди тут дітись, Згасаємо немов побиті градом, Безсмертну плоть не пам'ятає світ. Тож дай природа серцю порадіти, І поки б'ється в нім останній атом, Не погуби кохання первоцвіт. Коли все добре, теж недобре, мабуть, Сам не звагнеш, як заворожить тілінь, І вже нема високих устрімлінь, Вже боротьби не відчуваєш бабу. А треба, щоб не заважало табу Днів і ночей їх незворотний плин, Хай інколи в рядках гірчить полин, Просте рідно замінить близьк, єдвабу. Мені недобре з того, що все добре, Що крім добра нічого я не бачу. А що тоді, коли не зовсім так? Погасний зір і почерніє обрій, І успіх перетвориться в невдачу. О, ні, о, ні, це просто переляк. Двомовний, підозріло, мов, дволикий, і я вже бачу грізних опонентів. Не можуть двом богам служить поети, прийом сумнівний, може навіть дикий. Та не течуть по руслу просто ріки на все свої причини та прикмети. У поетів теж бувають дивні злети, вам це збагнути важко, просторіки. Мене любовна крила підіймає, І не боюсь ні вітру, ані кулі, Мов музика, струмочка, схлип і шум. Любов свою безсмертну мову має. Двомовністю Франку теж дорікнули, А він сказав, умію, то пишу. І треба ж так, Масив мій виноградар, А поруч гори, правда, вітряні, Як вдома будь, Грузинські вірші, грани, Криши вогонь, душа горінню рада. Та мимохить прийшла до мене лада, Очам відкривши дивний світ ланів, Давно до себе я манив. І звершилась. Тепер улади влада. Навкруг ліси, а далі вже полісся, Дзвенять у вухах назви люті ж димер, Твій рідний край простори розгорта. До них я звик, кохана, навіть зрісся. Благословля нас вічний Володимир, про любов, моя гортань. Питає мати. Коли ж додому, сину? Вас шестеро, однак порожня хата. Всі розійшлись. Чи я тут винувата, Що ти обрав далеку Україну? Зберусь в дорогу. Все на світі кину. Печаль та біль. А це синівська плата за мамин труд. Безсонні ночі, тата, Я в розпачі боржник, Я дозагину. Де чувано дві мами, Дві вітчизни. Я знаю, мамо, Вас не обирають, Та є любов І приїзнь до землі. Де пролягли дороги благовісні, Два голоси синівське серце крають, І виглядаю, Грузію земли. Писав, як жив, То з радістю, то з болем, І сумніви і муки вже позаду, Мов садівник іде в росі посаду, Не кваплючи сіду в країнським полем. Благослови мою кохану доле, Жени від неї туго й досаду, Хай як лоза цвіте і після граду, Хай гріє навіть сонце охололе. Не треба труб, і слів гучних не треба. Мені б лише наснаги і любові, Щоб на папір гнучкою в'яз'ю літер. Молитва – це, благання – це, ведреба. Примітка ведреба – благання. З душі моєї і моєї мови В твою українську мову перелити Рубай, і знов зима, стоять дерева голі, Похмурий день згорів на видноколі, Заводу я минуле. Коли зможу, а майбуття не зможу вже ніколи. І в вогні бувають часом броди, казав мені дідусь сивобородий. Я все життя долав вогонь без броду, та крім синців не мав я нагороди. Всі живемо віддати і додати. Нема тут що відняти чи додати. Летять літа оперечасний перечасний вирій, І сумно їх назад даремно ждати. Прощаються батьки і сини без гусі З жорстоким світом в немимовній тузі. Хоч вічне місто гуси врятували, Нас невблаганно нищать наші гуси. Розгадки дій таких нам недоступні. Вони, мовляв, для довголіття згубні. Дрібних злодюг тримають у в'язницях, Зловцями дружно п'ють злодюги крупні. Кому весь світ будинок дім навіщо? Кому любов, як трунок, яд навіщо? Ти не жорись за місяцем юначе. Як соняшно і ніччю, він навіщо? Давно відчув погані наші справи, І я кричу, мовчати ми не вправі, Бо яструби на курок обернулись, А соловейки наші простагави. Були бої за місто, за мости, Аби сліди худкіше замести, Спаситель на Христі, А замість нього нам проповідь читати хочеш ти. Бо ваше життя сприймаю я король, За ролі я верховний, я король, І раптом відлітають всі печалі Зі звуками небесних баркоров. Жили колись тут славні Дадіані, Юпітери, Венери та Діани. Тут навіть звірів вирізняла чемність і лагідність велична Богом Дані. Примітка до Діані – рід грузинських вельмож, володарів Мегрелії. Я не стою ніколи в штучній позі, не піддаюсь буденній сірій прозі. Як засміюсь, всі бачать, що сміюся, Як плачу, я лиш бачу власні сльози. Знак вечора для тебе півня спів, Знак вдячності, погрози, лайки, гнів, Якби боліла дурням голова, Ти б з головного болю онімів. Чому в твоєї мами вид? Чому твій батько так раптово зблід? Царжаючи свій сад, хіба не знали, що доведеться віддавати плід, грядуть в душі важкі метаморфози, А я крокою навстріч перемозі. О, планетарні кузні я ковадло, та звикнути до молота не в змозі. О вітри перемін, не вий так злісно, ні. На серці тоскно бач ні миру, ні війни. Безглозда солдатня сум топить у горілці, Не знаючи, на жаль, що істина в вині. Ти в пам'яті живеш тендітно і вразлива. За очі в миті де весела злива тих спогадів, де ми немов на полотні, Ти справа мерехтиш, Я мовчки сліпну зліва. На ясні сонці, наче проти ночі, Красуються струнки тіла дівочі Без платтячок, Тож вип'єм, щоб ясніше від сонця Заясніли наші очі. Не сняться нам вночі канари і багами, не молимось чужим, ми з нашими богами будуємо власний світ, хай не такий вже світлий, та вищих насолод сягаємо в богемі. Видовища якісь нецілі і нервані, я йду на дно, тону, неначе я в нервані, а надівною, мов газелі у пустелі, проносяться надій оманні каравани. Як вишили замки на всі небесні брами, До капища твого приходив я з дарами, І саме завдяки смиренності своїй Ставав статистом я у всеохопній драмі. Мов вирвався той гул з глибинних свердлобин, Скуйовжений дзвонар б'є велетенський дзвін. Тримайтеся, брати, зластиться наш володар, Тяжкі свої гріхи нам не прощає Він. Лежать тут сиропливо чужинські вояки І досі невідомі, не прощені ніким. Але дарма, в бій рвуться батальйони. Як буде повно хмизу, знайдуться і сірники. Циганочки мої, обудьте так ласкаві, Поваражіть мені на цій заморській каві, Аби пекельний дім зненацька здався раєм, А очі не знайшли страждання в тіманклаві. Я чув грузинський тост, Його я переклав. Достатку повний ріг, Щоб ти до віку мав, А твій сусід трунар Замовлення для тих, Хто злісно на твій рід Проклятте, черний слав! Вважав себя спевцем и входил в... а, мабуть, після нас не буде і води. Курваз є тобі, нальє юнак, бармен. Для нього все одно армен чи ти пармен. Он збуджений хосе рванув мерщий туди, де ексклюзив стриптиз показує кармен. У Грузії прожив я зовсім мало але завжди надію серце мало і має, що нескорене мій край, і дух його нещастя не зламало. Цей вечоровийськ в ніг завії новорічні, і три нулі підряд такі нові і незвичні, нагадують мені. Під цим правічним небом ми навіть не нулі, бо ті і справді вічні, Фальшивий кожен жест і ласка і привіт, Фальшивий навіть стяг орла пихатий зліт, А справжні тільки кров і сльози, і печаль, І полум'я, яке наспалить стільки літ. Не для слуги царя атласне ложе, Тримати меч челяднику не гоже, Кривий вівчар не пожене отару, Сліпий вожак в бою не переможе. Якщо на тебе глянуть пильним оком І запитають ніби ненароком Брюнетку чи блондинку ти кохаєш, Скажи лиш «так» і руш веселим кроком. Хоча кричать мені «облиш її, облиш», в словах цих чую я, тікаю, наче киш, Та стверджує, вона моя, лише моя, Птах дерево собі обрав, йому видніш. Не б'ю життю чолом, від цього я відвик, Його величність вже не славить мій язик, Мене бенкет життя лише розорив, на ньому всі танцювали, я ж оплачував музик. Прислухаєшся, знову гримлять чужі гармати. Побачиш, над дитям нещасно плаче мати, і віриш навіть брехт аздак і це коло кридяне нездатні подолати. Я йшов провулком темним, була пора осіння. Коли це спіть, ми раптом почулось голосіння. В багні лежав приблуда, і я підвів його. А він з презирством мовив, це зовсім не спасіння. Трудів, борній, в нужді старіє чоловік. І навіть той, хто скрізь лиш до і звик, а з жінкою не так, бо в жінки все інакше, не старий так її ніщо, як власний вік. Твоя краса мені снагу несе, народжує поезії, есе, ти відведи від мене лиш спокусу, я, окрім неї, витримую все. Цей храм давно і з часом виграв спір, Не похиливсь, не здався до сих пір Вітрам епохи злим, і сяї досі У персні батьківщини, як сапфір. Розлючено мете лютневий сніг, Зненацька мовби серцем за міг, Коли я міг, тебе не щарував, Коли схотів, на жаль, Уже не зміг. Безмовність насправді крик, виття, а згода ця безжальне каяття. Як розмовляти вчила мене мати, а як мовчати вчить мене життя, коли глухий почує людський глас. Промчить іллі пророка Тарантас Коли різдво зілється з великодним Примирення тоді настане час Всі заборонні проминув я знаки Нарешті ось замріюний Сенакі Де про страшну нейронову розпусту Розповідав мені мудрець Сенека Примітка Сенакі міста в Грузії Хотів сказати, не винен та не встиг. Ударом влучним звалили в'язня з ніг. Жерці закони тепер кусають лікті. Шукали голку, спалили цілий світ. В одному хоч з тобою ми єдині. Цей збіг думок не є секретом нині. Нам більше до душі брехня ранкова, ніж, правда, пригірка сумної днини. Віщої зорі буде все гаразд, Чудовий настрій в молодиці газд, Та тріскає якраз в цей час підступна Чиєсь життя, мов той бандитський траст. Про вас, кого вже більше не побачу, Я думаю, вночі і гірко плачу, Простіть мене, що досі не жену, До вас свою шкапину ялидачу. Що скажеш ти, як з'явиться суддя, Щоб розібрати твоє життя-буття? Що обереш з животіння Чи супоки і тихе небуття? Розгадки таємниць дають літа, та в голос їх не вимовлять в уста, Коли вони зникають мерхне світ, Космічна даль мертвотна і пуста. Я не шукаю, а знаходжу те, Що для душі прекрасне і святе. Можливо, мов, кульбабка не загине, і ще не раз чар зіллям проросте, Тут полягла словець безмовна радь, час переміг їх всемогутній тать, і книжка ця нагадує гербарій, метелики, з якого не злетять. Нам ні по чим зима холодна, ми лиш боїмось тривожної зими коли Антихрист незворушним тоном накаже «З храму хрест з зніми!» Я знаю, що немає того світу, де б удалось журбу несамовито розвіяти, тому пишу щодня по кілька слів для власного граніту, а ні народження, ні смерті. Між ними грані там і світерті. Хто прагне раю, той повинен і народитись, і померти. «Живу на цьому світі випадково», – сказав би хтось. «Це ж здорово, це ж кльово. Та от біда, не чують небеса мою мольбу, моє благальне слово». У натовпі я потай серце тішу, що в житті й комаху не забижу, аби лише радість сповіщати людям до уст своїх смачну підношу їжу. Щоб пережити цю нестерпну скруту, міняю гнів на милість, дів на буду, Ще день один у вічність перейшов, таким, як нині був, уже не буду. Усих обітниць не даю, Думок зухвалих не таю, Я не віддам ні волосинки, Без бою часу глитаю. Сказав мені колись один грузин, Не ощасливить батька лімузин, Ані палац, якщо для батьківщини Хоча б одну не виграв ліму син. Примітка Ліма Битва В облозі я незвичних кольорів Тикти б кудись, але навколо ріву Так і живу в містичнім Ватикані, Де папу так ні разу й не зустрів. Летить омнібус часу, я за ним Гей, кучере, гукаю, газони, в обличчя вітер дме, а в серці жар, Ще повна, значить, пари в казані. Суперника від злості синій рот, роззявлений, мов піднятий капот, Він заневдаху мав мене та раптом, як правний шулер, я зірвав джекпот. Стоять машини урядові, Похмурі чорні, наче вдови, Які коханих поховали, Але до шлюбу знов готові. Є частка правди в каламбурі, і шукає калам в бурі, І захищає, наче волю, Незрадним дружним колам примітка Калам Перу. Були наркоми, наркомани, від влади, крові та омани. Вони програли бій з народом, немовостанні бусурмани. Якраз на самім коні спинились наші любі коні, щоб не спіткала там їх лихо, Молився я, мов раб і коні, Гадав собі, я на вершині, Пишу не вірші, а віршини, А сам у колимазі їхав, І в неї геть протерті шини. Набридли бійки п'яні чвари, Вже не сприймаю я ні чари. Ні сміх дівчаток, а начата скрізь заступили яничари. Є для очей одвічна нагорода, Вітчизни гір неопалима врода. Тому мій рай, мій справжній пуп землі, Там, де стоїть моя дідівська Ода. Примітка Ода – Грузинський дерев'яний будинок на палях. Дурна ухвала, та все зводить на нівець, За нею сірий вовк, пастиме бачу вець. Заплуталась, сліпа Феміда остаточно, бо скоїв зло коваль, а поплатився швець. Свести твій поротях, не стійте на заваді. На підвіконній сир тонкий окраєць м'чадій. Ти все ж себе знайшов, але як бути тим, Хто марно сам себе шукає у свічаді? чаді? Примітка м'чадій, кокородзіна перепічка. Переживаю я за всіх, кого вже пережив. Молюся, Господи, навіки їх душі збережи, Нехай бринять вони в небеснім інтернеті, В отій мережі, де нема ні строку, ні межі. Ти більше не ходи на вибори, Вони заглушать голос твій, хоч Богу подзвони. Ти хто такий? Тобі чим чекувати пішки? Вони ж, як і були, знов будуть на коні. І я дім хотів звести, щоб в ньому жив мій рід, Щоб пишний сад бояв довкола якийсь слід, І дім звести не зміг, і сад не плодоносить, Тоді чому, скажіть, хвалює тлінний світ? Дім золотий, живуть в ньому пери, Там царські учти і вечері та світ вклоняється тому, хто народився у печері. Товариша в біді спів слова зрозумій, Якщо впаде з коня, піднять його зумій. Трапляється любов нещасна, нероздільна, Але не дружба знай, люб'язний друже мій. Змінились гімни, герби, стяги, військові форми, присяги. Змінилось все, до навпаки. Тепер де греки?